الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعين ونستعبر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعده الله ولا مصير له ومن يزلل فلا عذي لا وأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهر أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى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 أنه لا إله إلا أنا فعبرون وقالوا تغذر رحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرون زماء إزت منذ حازرين مسلمان أوريد د ولسمي سپارینا سې سالوسته الله ربه له jato پدې کې مونږ تا د انبيیاء عليه الصلاة والسلام واقعیات داغه را میشن دا پروگرام هم دا دنیا تر اصل دنیا نتل او په دنیا کې دا غي د وخت رولو مقصد سو الام بیا له مسالم راګلو دنیا تر ز دنیا نتلې دي داغي نرشتو چې مشنو وداغه یا کا مشن او داغه پوټوګرام آغاسو نو قران کی منتدا عمدغه نقشا د پیغمبرانو منت, دا دا دا پیغم منت دا ذکر کړی دا او ذکر کړي چستا سو مقصد دنیا کی د وخت رولو سٹاسو مقصد پو دنیا کی د آخرت ګټولو ستا سو مقصد په دنیا کې د الله د توحید منل خلا نور و خلق و تا دا غی اوات او تا داغه आवाज او تالي مرکو ولو ځکه دا اعظم بیانو ته مسلات او مشن و پدې الله ان بیانو اسلام دنیا ته را لېګلو ځکه د ادم علی سلام نه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره چوره انبیا لار علی گلو اورال گل میں دغه ټولو نقشاو مشن څنګه قران ذکر کئ پد یو آیات کے مختصر چداغه دغ ټولو مقصد دا غي مخلوق تا تخلو کوونو متونو دا بيان اولو دو وخت رولو مقصد دو خبريږي غته او دا په مختلف طریقو باندې قران ذکر کوي کله کله وي سورته نحل کې شپږته سمايات کې ولا تباسن فی کل امتی رسولا ان عبذ الله و دا ما مالک له او واره او مکه او پیغمبر مار او مکه او پیغمبر له غلو دا په دې می له غلو اني بودالله واجتنه بوڅاو تو وې دا الله عبادت او کې دا الله توحید بیان کې او وې ځان بچې عبادت د غیر الله لا دای عبادت د دا مخلوقنا زانو ساتي اته بدی مضمون بیان روانو کړیو کله خپل مضمون بیان د صورت زخروف پنځه سال وختمایات کی په بلته لیکه کا بیان کای وس ان من ارسلنا من قبل کا مَا رَسُولُنَا أَجَلَّ مِنْ دُونَ الرَّحْمَنِ لَهُ تَعْبُدُونَ پيغمبراتو پوزګا دا چا نا چ مالګليو ستانه پوهه او دا ری زنده ستاسو پوهه واس ان من من قبل کا مل رسولنا اجن من دون الرحمان ی ا علی عبدون پیغمبرات اومتون دا چانت پوسو کا چدا غی اومتون موجود دی ستاپ دوران کې ستاپ وه کې چدا غی په نقشو قدم کم خلق روان دی د په غانون بیاودی صلی سلام په نقشو قدم لو دا غین ته پوسو کا چاستا کتاب کې استازو پیغمبر الله پدې را لیکلو چې الله نه بغیر ته بل شي عبادت وشي پدې څوک الله را لیکلو و اس ان من ارسلنا من قبلک بالرسلنا اجعلنا من دون الرحمن اعلی حدا ما څوک یې ګلې پدې چې زمان به غیر په مخلوق کې دا غه عبادت وشي یاد پیغمبرانو یاد جناتو یاد فرشتو یاد اولیاء پدې ماده چا څوک نو راګلې یو همتون یو پیغمبر پدې آیات کې خبره اوسه کلا او ټول بلوبابې بیان ک په دوه طریقو مختصره سره وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه ان لا اله الا انا فاعبدور پیغمبر ما ستانه په خا ایسو تو را بیا ما چې لري ګليدي نو پتي ملي ګليدي نو هي الهه چې ما به حکم کاوه تا ما به و هي ما به فرشتان اړیګا غتا ما به لکه اچول غتا دا خبره انهو لا اله الا انا چې لشتره بل حاجت پر کولو والا بغیر زمانہ حاجت پر کولو والا زمانہ حاجت پورا کوروالا انبیاء نری اولیاء نری جنات ندي انسانان نری براوکت مخلوقات نری بغیر زمانہ الہ اسمن اللہ اللہ کو الہ کو خود اللہ او دا اللہ پا مانا زانبو یکو لا الہ الا اللہ وائو خود لا الہ الا اللہ پا مانا او په مقصد زانبو یکو دیو جنا پیرانی پیر شهاب الدوله جیلانی رحم الله ذکر کئ چې کم یو صلیت اله په معنا او په مقصد د کلمې پویا نه دی راغد مسلمان نه دی منګا د اله او د لا اله الا الله په معنا او په مقصد ځان پویا کو مات معنا دادا مقصد دادې دا معنا عبد الله نیاباس رکر کړي دا رضی اللہ تعالی عنہ په تفسیر د سوره محمد باندې فعلم انه لا اله الا الله دلاندې نل سماه د صورت مؤمن تفسیر ابن عباس التازه کرکې اعلی نافع ولا ال را و ودا موتیه ودا مانیا نو فدار ثور والا نو نقصان در غورو والا نو ورکوولو والا او نو اغسطولو والا نعزهت والا ولا عزت والا ولا ذلت نعذلت والا او نعزهت والا نا اغسطولو والا نو ورکوولو والا بل سوک نشتا بغیر ده الله نا بل حاجت پرکوولو والا بلور کولوالا پر بل سوک نشتا بغیر دا ماچا کدو ادا قران کلی دا وګورځ تاسو ته په دې دو قران آیاتونه سره سلام وخت چا الله څنګه وې بلور کولوالا نشتا ور کولوالا زيما بل عزت نشتا الزيما ذلت الور کولوالا نشتا زيما فدار نقصان زما پهلاس کې د مخلوق پاس کې شتهغړه ضرر کورو والله فدارور والله اییم سسکله هو بې زوررن پهله کاشي فلو الله دایا قړان په ذکر کې سنس کې یو سرپ مع یاد کې س اام او سما یاد کې۔ ایم سسک اللہ بزرن فلا کاشف لہو ایلہو اللہ وی کتاوستا سوق تکلیف رسیب کورسیتا تالا تکلیف اللہ وی تکلیف لرکولو والا زیما تکلیف رسولو والا زیما اللہ بزرن کزا چاہتا تکلیف رسولو ما زورنا کرے ډول عامولي تکلیف مورسه باقی عامولي از غیر مات کې لفاظ کاشف لهو لا تدفذ جنس لا تدفذ جنس بارا هم شا خبر محذوفی لا کاشفه موجود لهو الاهو نشته لره کولو دا د بار موجود پرسو بغیر د الله نه الله و یغم ما بلی تکلیف رسول والا او دا تکلیف نا د بچکه دل والا برسوک سوک نشتا بغیر زمانہ زر الہ مانا شوک لا اله د زمانہ با څنګه کوما شو قران دز د کلي نو نظم یو جوړنداره چمنګه د الہ مانا د قران نکو منګه د الہ مانا بو فوختو ساغه زبان کی کو لا كاشف له الا هو كذلك سوره يونس في امسس الله بزر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا رادت لفضله الله وكذورو سم جاءت تکلیف داغ تکلیف له کوولو والا بغیر زمانا گوزن را والما فالج را والما خبالا شن کما پستر کو دلون کما پغاخنو دی ختم کما پجب دی گونگا کما اللہ وید دیل لر کولو والا برسوک نشتا دابا آسوک لرکی چی چارا ہوس تیرے سردان آم کوئی قول اخذ اللہ <سؤال> سمعكم قول لیتم ان اخذ اللہ سمعكم وابساركم وختم علا قلوبكم من الہ غیر اللہ یعطی کم بیهی اللہ و ایک ازتا گنا و گنا وقونه به خود کو کونا طاقت ته سترگی به دستور کو طاقت د له دو عالم دو غرلون دی سترگی غریگی خلق پیدا ګمان کې ایجاد بنا ده لاس مورکې او دې وینینه طاقت ته اورې دو جلا غسره زد کون کما زد لون کما زد لا لو مہر لو کوما زد لی ونه کما نومن چلہن غیر اللہ سوگ دے حاجت پرکول والا سوگ دا سزادشتا چستا وکن کیا تاکت دور دو آچائے دا سوگشتا چستا پسترگو کی تاکت دل دو آچائے دا سوگشتا چستا آگا لیون توب و کی او بیادر کی اقل پیدا کې دا سوگشتا مطالبہ کی من الہ غیر الله یعطی کم بی رو دا سی سوک نروڑا من الہ الہ الاغ دیتا ہوئی لا الہ الا اللہ وائی ولا الہ بان نفو یزدہ ہوئی دا الہ معنی دا قرآن نا کہی جرم دارے چھو من تا اری یو سیزو حت دا قرآن نا پختو کی کھو بس تی مرکن دا اوام تاسې کنه نه نه اوام بالکل پوہه ک ساده څه صفه حمله دا رنگه کله کله قران وای ما یفتع الاو لنعس من رحمت ان فلا ممس کلا وما یمس فلا مرسل له اولاوی که زور ارکو ما پران زم خلکو تا دروازی درحمتونو دروازی در نیمتونو دروازی در فراخی در مالونو دروازی در علمونو دروازی در بچو چاله بچو کوما چاله چال <سؤال> خزانی چاله مالو دولتون ارکو چاله چال قریوش ارکو ما نفلام سیکا داغی سوک بند اولوال نشتا بغیر زمان زی داست سوک شتا چداغ بند کی زمانہ وما یمسک فلا مرسل لہو چد چان بنک ما نسوکی ورکولو والا نشتا سوار دیکی اگورا لاوی خضا و خاون بئی اسباب برابر دی ڈاکٹر ہو تو وہی پاسر برابر ہے خو فیصر زبان نشتا ڈن نماری دی منٹ الاج مو ارسو ٹھیک دی کورو والم ورداตะ دا نوې چې پهلنه فیصله دا نشته الله وی چې ز نور کومه لو په هم کائنات باندې ګرځا ز تعالی ز سکه بچیدل کې ز نور کومه زه سکه شته چې تعالی ز کې ز نور کومه پتا ما په له خزانه بندي کوي ود خزانو کلاوڑو والا فر سوق نشته بغیر زمانہ ما يوم سق خلاص کله وی چې کله درياب کې رواني کله حکته او کله پورته کله پورته او کشته کې سور شي بهري جاس کې سور شي لانج کې سورې او اکل کله د یو غاله چپرای شو ډوب شي پای کې نو سوج ست چې پې دې بچي یاسین کې مونږو یو کنا وا ان نشانو غره قوم فلا سری خلوم کو ډوب کوم دې خلقونه را په درياب کې نو دا غي سوک بچاو فلا مغیث العلوم فلا صریحہ مدارک مدارق تفسیری بحری محید کی فلا مغیث العلوم سوک فریادر سی نشتا چہ زمانے بچ کی بیا پاکستان کې لا دوشیا وګوراو بده تو قران یو مثال موجود ده د پیغمبر بچي پیغمبران د دین نسدي بچي منزدی کنه کم خلک چې الله ته نږدې وي نو داغه اهله خاندان چې داغه په نقشو قطعی اغم نږدې وي ا پیغمبر خپل بچي ډوب شوه او ته ګوري لا شي په څوره حضرت نو عليه السلام بچی ته وای يا بني اركب معنا بچیا تاسو ما سره رسول شپدي کښتۍ کې یا بنیا کبمانه ازما بچیا ما سره سورشا بچی ډیر خوږی سخه اگې لګی بچی د ورکه بچی لوري ځان لا کم وړی ودا زما د پچو دازما د بچو دی وجهنا صورت زخرفات لاندې امام راځري کلیری ان کانال الرحمان ولد فانا اولو العابدین که کله الله وپارا بچوي د الله دپارا نیازمونوي اولادوي پیغمبر پاو کوی ما با د الله د بچوړم به عبادت کړي دا وړو سودپلا د الله امه کا زه کپلا په خپل بچو باندې خفقيږي خوشالهږي چې څو یو د هغه د بچو سره مینه کوي نو د هغه سره صداغه پلار مینه او چې د پلار د بچو سره سو بو اوس کوي نو پلار د اکثر بوز کوي نو پیغمبر په کوئی قضا الله بچوې مابو د آزاد بچوډم به عبادت کوړي بیا و مېرښو دا غزلا عبادت کول خو بچنيشته نيازهولې نشته زکه څو بچاوله نشته قران په دې مثال ډېر سخت مثاوره ورګي کله په یو طریقه د الٰه مان را دي انبیاء مقصد په پتقاري رو کې داو لا اله الا انا نیسته بل حاجت قران کوله والا دو عبد الله نعاس جلل هو معنا وکړه هغه تر زمانه القران دی هغه مفسر دو قران دی هغه بولي مفسر نی چې نبی علی سلام هغه ته دعا کړی وا اللهم علمهل کتاب او دوا یو ډول کوله نبی علی سلام ته او دسما ته یو خزمه استاد په هغه د دیا نه به ځان بچو دیا یو ډېر ګنده سيزه نبی عليه السلام داسما دتا عبد الله ابن اباس جل الله اوتان هو نبی عليه السلام د پاره د ابو بندو بسکو دا دس کولو د پاره لوټه دککلا او حکم زې کی چاګه دس کاو پاجه کې کې خدا چې نبی عليه السلام ته تکلیف ملو نشي نبی اجازه السلام راغه ته قزای حاجت ته وی کته ده ته پوسټن ضرورت نو لوخه ټکو دا د 10 د 12 لا و الله علم هول کتاب یا الله چې زما د پرچا دالوخه ټکړي زما د 10 بندو بسې کړي نو الله د خپل کتاب اله متنسب کا پس اللهم علمه الكتاب یا الله د خپل قران اورانه ته په کواچو هغه بارم نه دی هغه موجودم نه أو, دا او دا غده غایبانه دعا کیږي دا وله ځکه پیغمبر موجود نو او دا غایبانه خدمت کاوه دا د کا چاغله نه خبر نه یو غایبانه خدمت کې چا غرا شو ګورې دا کار چا په طن لګې نو دواوکا یا الله په تاسو سيزو نه معلومات کې چې د دنیا او داخل آخرت خوشاله ولور کې دا د کافرکان مو په د خلکو د خوشاله ولور د باړه مکه رسوګیو چې نه دمي ویني نو کافه د چوی نه ولا موږ الله او نو اول تر جو مان قران ماناکه لا عزتا ولا ذلا ولا نافع و ذا عزت ور کوولو علم الله دې وقل اللهم مالک الملک الاله ما نه عزت انده اللهم مالک الملک ټول ملک من تشاءو وتنزعوا الملك ممن تشاؤوا وتعزوا من تشاؤوا وتذلوا من تشاؤوا تشاؤ او قرئ اله د د لا معنا قران کي اے الله تو بادشاہ تو بادشاہ نئي چان ور کے بادشاہي چھے خوشي او ګور هغه لوی لوی بادشاہان او هغه خلک کې برسرې اقتدار کو چې چا د سن هغه په دې کې صاحب ول نو الله ممالک الملکه تو تل ملک من تشاء ورکه دغه پادشاهي چا چې دغه شي وتنزع الملک ممن تشاء او هغه پادشاهي دا چانا چې استاد چا نه خوږي بر سر اقدارې بر سرې حکوومتی حکووری او داغناباتشای وا او جوننوو په موسی بتوننی مختلا کې او چې کم جیونو کې او تقاللی فکېسی بتونون کېغناغ لري کې او پر سر اقتدارے کې یاله تا غذا دی دا بر سنی شپ داسوکئ دا الله او الله اوماماللی کلمل کې تو اوتلمون کا منمنتشاو وتنزعوا الملكا ممن تشاؤوا وتعزوا من تشاؤوا وتذلوا من تشاؤوا عز ترکه اچالا چوخ خشستا یا الله داس عزتوی دنیا کې ورکلو په دیني ورکه په دنیا ورکه چې چاته وګښی او چې کله ناراضه شي نو وتو ذلو نو ذلیلې کې چا دا چې د خوښۍ نو ولې نه هم ذلیل او ورسوي اا چې د خلکو په نظر کې کمزوري او ناغت پس پر سر اقتدار کې چې پر سر اقتدار یې ناغت ذلتونو مصیبتونو باندې مبتلا کې اغراب دي ذو منتشا زکه مانایم نیاباس وکړه پمال باندې عزت نرازي اپ وکړش باندې عزت نرازي کپمانو د ولوتونو عزتونو بادشاہانو ګوراف په سبه ځای مې عزت ګټلې هغه ستې شه دتونه هم ګورو کنه تاسو مون ګورو د حاله ذلتونو سره سوک مخ دي عزتونو سره سوک مخ پر سر اقتدار کې سوک دي چې سوکونه کمزې ته ورسې ده دادة الله وخدای کله کله قران ذکر کوي دغه انبيانه سنتو او سلام حالت وګوره دا غي مقصد د خبرې داو انه لا اله الا انا چې دا یو خبرد انسان په لکه راشي چې حاجت پوره کول الله دې عزت ور کول وله الله دې هغه الله دې تکلیف لره کول وله الله دې تکلیف نشي لره کوله قرآن ابي عليه واقعات قرآن ذکر کړي دا سابقہ هوا بیا قرآن ذکر کړي دا پرښتوه حالات قران کریم ذکر یو صاحب یاسین دی چې اون د پیغمبرانو خبره او د د الوه معنا باندې پوهکړې ذمہدار ټول ذمہدار د کارلو وځم ذمہدار دی یوه د مې نووسګاری کو دغه ذمہدار نووسګاری د غزانې اوزگار لګښت کړي وو من کم نووسګاری خو دې دکان نو واچو ز د دې ته بیا نووسګاری نه ته بازار زکه ځان نشو اوس کولو چې ځان اوس ګارګړ دا غې سره تعاون کوا دا سره مدد کوا وتعاونو علیل بلل و تقوا شریف خبیګنه نه تعاون نکو افزانم نه اوسګار ها راز ابياسین چې بیان کله دی بیان یو دې قوم تر اغله پیغمبران د خپل قوم سره مشتګ روان دي بهرانو دوه اخیار دي صاحب یاسین انبیاء توې تاسو غلشي زو ته بیان کوم خپل کوم ته یا قوم تبع المرسلین ازما قومه تابع شیدل غلو شو پیغمبرانو د الله د طرف نه راغلي دي زه نه خبره نه کئ ا اتخذون من دوني الها ايهو لنل رحمٰن وبذل لا تغني عني شفاعتهم شيء ام ولا ينقذون معلومه قران د دې جمله نه دا شو چې صاحب یاسین په قوم کې دوه قسمه شرکو بازوی چې نه تاسې خلق موجود دي چې خلق نو फायदा او نقصان لري کوي او بازوی نه نه ټک دي چورته وې نو دا ذکر را رسيږي مشibat <سلام> بالکل لره کې اباځه وینا داغه په سفارش باندې کار کی نو تو دوارو اقدو صاحب یاسین ترکه ققوم فیر تیزو قوم واي ح ته مسلمان کړي شوی ته زمون قومي نورال اوغه هوت آسان او قومي او پکاله باندې ویشتو باز ډیرو کوسو روي قرظاو صاحب یاسین تو ټوټونه علماء لیکري دا څو ټکو نه بيوا چې دا خپل مي بحث شوی اوس رہے دي شهيد شو ینه قوم می نمړیږي خو وینو باندې دچا داګه چاچاغه خپل قوم خې خو پته دې نه غوښته تر مينې دې نه غوښته به سي دې نه غوښته قوم می دای چې د الله دین او قید سم کوي وای ها تم بيدار شوي نو کارې خو پرې راځو ته نه بيد پاسوږو کلمی ول بهار کړي چې کلمی بهار شوي او خو شېتش شلاب چې به شوي قیلدوخولل جنة او ویلی شو ز جنتا هغه جنتا لا هغه چې جنتا ته دلته نو هغه یو ارمان کړي دې هغه ارمان قران مون ته ذکر اغار ماندہ کلیہ الہ قوم ی بما غفر لی ربی وجعلنی من المقر مکرمین های کہ قوم زما پوی دی په مازا په خون تا خبرې چې پای وجز ما ټول گناهونه ماته مافلا وګورمہ دالذ توویل خبره اومن لا نو الله توحید په مسالې جماټ ول ګناهو نه ما ته معفو وا جعلنی مینل مکرمین او ګورځو مل را دی عزت مونږ د نازل دی لوی عزت مونږ کلمه ما له لوی مقام را کو د خپل ځان سره ګورا خلق ګوروی دا او کلا باغ ځان تکتلې ندی ځانې زړه زړه کو خدای کارته ګورا اغه شهادت ورکو د الله په دین باندې نوغه تعالی دا, دا, دا غی په ځای لوی مقام نصیب ک ک جنته نه ویتلې نوونه قرآن دا تذکرم ته کولا جنت جنته نو ته چاغه سيدلې نو هغه یورمان کړي قال یا قومي یا ايک قوم زما په دې په خونداغه مثالې چې به خو ما ته ټول زما دو کاره مثال لا وکړو یو زما خودیر گناهونه و یوی که انتی مسلمانو نی منزونه کریو نی روجی ساته دیوی مطلی خود بدرمدو افادا قیدو و جه پیغمبرانو تخبل میشن بیان کدالا نفارا نغتو قوم کنو زما توبا اوستاسو اقید زما خودشو بس اول آقید از آف پل قوم تا کی چه زما خود دا قیدره دا قیدره و با آه دقوم دا یا دا غس قرباري جانساري ورکلا دا لا بلې سانو شو وې ما ټول کو نه ماته الله معافره نه وخل غولې وني من زنه کړيو نه عمل کړو خو عقيدت او توحيد در نه ذهن کې مضبوطه را لاله توحيد الله د توحيد په اړه دا غولاونه مافره چا کې دا خراب وي روړه کته هر قسم عمل کې نو عمل بیکاره رې او دویم دا وجعلني من المقلمين مال دل وي عزت ازتمندی داوه چه کانی پاگه نولگی دلی کانی پی قوله گیده زرزر شو کلمی بار شوی خدا اللہ ده دین ده پار آغا قربانی ورگو ناغتا اللہ لوی مقام ورگو دا انبیاو قربانی ورگو را داولیاو قربانی ورگو را دا صاحبو قربانی ورگو را آغا صاحب یاسین دا آغا قربانی دا چه تورات کې هم ذکر وای، انجیل کې هم ذکر تر قیامت پورې بداغاغه چې غو ذکر یې، رشتنی بیان یې کړو، رشتنی کار یې کړو. چا چې د رشتن ولې کار وکودا دا غا مېشن الله دنیا کې کی پاتې کیږي. دا, دا الله لوزه سورته نور کې راځي، وعد الله الزینا امنو منکم واعملو صالحا. وعد کړی الله دا که سانو سره چې باندې وروړو مړه لَاستَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِي كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ خواه مخواه پاتی بکی دا غیرمشن دنیا کے دا غیر اولاد دا غیر شاگردان او دا غیر چغیبا دا دنیا کی پاتی گئی لکا سنگه چه پاتی کروا کسان چه مکی دا غیر نو اولا دا پیغمبر صداقت اللہ دنیا کی منتفاتی گوا شاگردان او روڑ دا صحاب اکرام دا سی چو خپل ځانې پروانو غشه راځي او نبی عليه السلام باندې کافر غشه گزاري صحابي مقیکیږي او خپل ځان اغه غشه تنسي او خپل پیغمبر پاک بچی داسې جان نسات داسې ملکري ولاله ور کړی بیا دا غا مېشن تابعینو ته پاتې شو اله الان من تا ها منګه خپل بچوله ابو بکر عمر علي عثمان خذیفہ صحابو نن کو چردا بو جہلم چای خیر دا باد شیبا یا نمرو یان نن کو چای خیر نا لعنہم اللہ باغی خلق لعنت دیگی اوه کده خلقو په نظر کې ډیر کمزوري وو داغې زور کم خو او الحمدللہ دا لا په نظر کې هغه دلوي خلقو اگر کاغه لګو اواوی د الله دا سي طاقتونه اور ګلو اغرل الله دا شي معجزه انبياو ته نصیب کړی وی چې هغه نوړو خلقو ته ندي ور لکه یو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام په سفر روان دی صحابو سره دی صحابو ته دا نه ښکارې ده چې دا معجزه د پیغمبر پاک یو ځل روان دی نبی علیہ السلام یو صحاب دی نبی علیہ السلام سره او باغستي وی داغه د سکورو د پاړه بندوبس کوي داغه د اودست پاړه ایاځه کته کې شي دی نبی الله اسلام او بوڅ کوي و سوس کو حضرتو بنښته مېری دي دشت نهونه دی عربو کډو بو ډېر بد نبی الله اسلام او ويږي سالوږي کې دی وبښتا وېدا کې دا لوخه نبی الله صلی الله و سلام په لوخه کې خپل لاس کته کا الفدا لهو بالبرکه او دوه شروع کده خیر او برکت چې الله دې بو کې خیر واچوا چې زما د ملګرو دا او به کافی شي حدیث کې راځي د نبی علیہ السلام د کوتونه داسې وګ روان شوې لکه په شان د چینو چینوه او لغیره صحابه وبوس کړي نبی علیہ السلام صحابه دوی بوس کړي طول وبوس کړي بیا په اخر نبی علیہ السلام اوس کړي نبی ته موږ خپل لوخم زال او تاسو نو مو کوي او تاسو نو لوخه ټکلو غمارو شو او د سونه دا نه ده په سفر دوانو دو شو بیا معجزې نه وي انو صاحب ته دا نه کاري چې موږ دا کولې نه کیږي ای ته په دغور ځدارښتنی پیغمبر دی اولاده دا دنه داسې خبره ساده ده چې عام خلکو نه ساده ده نبیو بی صلوتو و سلام یوخه اوو له مخه لالا او, او, او په جلاشو نبی دی سلام سلام ورته ویولی جالې اوخی تا ہوئی ویانم زکاہ چھے زمان مالک محصلہ ظلم کی کارا باندر دیر کی خوراک او دوبوبندو بس میں نکے شکایت دیوکا فریاد دیوکنی بی علیہ السلام ته ہوئی نبی علیہ السلام دا اوخی مالک رو اوخ تو ویدورا ظلم کی پسنا ہو رو بانی چھکار پی او دوبوبود و خوراک بندو نه نکے دا موجزی وی زمان و تاسر ساروی سا نه کوي او نرالا ګټره علا او چې په نبی علیہ السلام په کمځه تیرې ده حدیث کې راځي ونه وکټه په ابان السلام کاو دا معجزې نو صحابو ته په دو شدارشتنی پیغمبر دې دا کار زمو تاسو نه کیږي نو الله داغه دخولو نقار غسته و چې په کمځه بلال داغه او داغه ملګری اګهشتنی خلکو ار داغه خبره لشتنی ولا اله <سؤال> الا <سؤال> انا نیشته بل حاجت پورا کول بغیر زمانه یو داغي مقصد دا او دوی فاب دونه زما عبادت وکي عبادت په طریقہ چې پیغمبره پخ سومو صدام ویلي یو څلې وی چې زیل زمانه الله خوشال دي سرغ المدو وړي باندې نور باندې وړيږي یوګه انت او کلیته بيږي اغه زمانه الله پدې خوشال دي الله پدې نه خوشال دي پدې الله نه خوشال چې په یغه یه کې واړه کې ځان بنکا کې به ش الله زمانه په دې خوشاله شي چې زم ما یې خني وژن نه الله په عمل خوشالۍ کې چا عمل الله پیغمبر پاک ته ویلي او د پیغمبر په طریقه باندې عبادت کې عمل کې کاګ ګرانو کله الله پاره خوشالۍږي زم ما استاد چې کاګ ډیرم ګرانوې سخوي او چې په طریقه د پیغمبر نه وروړه پاره الله نه خوشالۍږي حلاکه وزيو انجنير دي حکومت یو نقشه ورکره جديده کړي سکول جوړ شي اسپيتال جوړ شي او پدې د لسکولو په خلک راشي انجنير ته په بدی طريقه باندې اوس یا اخره کوم بدی طريقه مونږه نه جوړو مونږه په بل ډول طريقه جوړو او پای خدشه دی کیږي نو حکومت هغه منزورې وینا اجازه ما په نقشې هم منزور دي چې تاسو په نقشې نه باغې نه منزورو که په چې په نقشه د پیغمبر پاک روړ هغه منزور دي الله که عبادت چې په نقشه ده پیغمبر پاک نهی کارټېرم خې نو هغه قابل قبول نه ده الله دې زمين عبادتونه په طریقه ده پیغمبر کې دا وګړو د زمين بولل دا دوله قدموس فرض ده اوس کپدې رضوانه سره د زمين پدې موس کې سلو را کاته فرض کړي د دو په سلور کې دې مونږه کو سلو فرض وګدوه پځه نو دا قبول زی الله ته نه ماله ته سلور به ډیر بشي کنه ند الله وکتل 10 رکاتم کې را قبول نه در سره نه قبولونه اغه 10 رکاتم قبولوم چې څنګه پیغمبر پاک ته وی یو زبردین خیرات خیراتو خو هغه خیرات په طریقه پیغمبر نه روڑاږي خیرات الله نه قبول نه موز په طریقه پیغمبر نه اغه موز الله نه قبول نه دعا په طریقه پیغمبر نه اغه دعا الله نه قبول چې دعا ښه شي دعا مخله عبادت دعا د عبادت نه دي حري او عبادت کې باید سوچ کو چدا عبادت منګه کو په طریقه د پیغمبر دی او کنه دي که په طریقه د پیغمبري الله پاکي قبلي او په طریقه د پیغمبر نه کوله هغه ډیر بهتري او ډیر جاتي زرمستره کو هغه الله نه قبلي خا لکه نسال معپیش کو سره غر مکه پوری ودري کا خلی د رواني الله به زمانہ خوشاله شي یا ګار ته وزر کې چې زبرې ګارې ځان وام خوځو کې شو کې مذہب زمان نه پدې الله <سؤال> ناراضه کیږي پدې الله خفگیږي نه نه چې په کم شیز الله خوشاليږي نو دا غېره پاره مونږ ته انبیا علیه السلام دا غېره پاره مونږ ته قران کریم را لېګلې قران کریم زمنګ په لا عمل له قران کو لاو کو قران مستقو چې دې کې مون تعالی سره دي پاڼه طریقې عبادت کوو پاڼه طریقې عقیده سمو لږ زمونږه کې داسې او زمون عمل هم سړي عقلو قرآن پاکه او په عمل زمونږه نه نویا ساته زمونږه څخه تبو بربادي زکه دا غا مشن موږ پیغمبر پاک هغه ځای کې چې قرآن هغه مشن موږ ځای کې الهاده زمون عقیده او عمل د قرآن او د پیغمبر په طریقې کې